s'edueixo i es transforma Nosaltres sí que sabem quina hora és, són les deu i cinc minuts si no anem equivocats de l'hora nova eh? de l'hora nova. Uh, avui tenim, estem de sort, Tenim dos convidats. Tenim el Pep Mostel i la Teresa Potelles del casal independentista Manuel Viusada de Vic. Pep, bona nit, Hola, bona nit. Teresa, bona nit. Què tal Estem esperant al Francesc Carnau que com sempre arriba una mica tard, però que bé que està al caure. Uh, volíem parlar de tres temes amb vosaltres. Un és de la concentració contra l'AMAT que es va fer aquest diumenge a Girona, la més multitudinària potser de les que s'han fet fins ara. Pilauet parla de 18.000 persones. Uh, volíem parlar també d'un debat que es farà sobre els transgènics, que es farà divendres que ve, sí. el sucre, oi? Això mateix. I també volíem parlar de la situació del País Basc, que cada vegada és més complicada i més dura, i no se'n parla gaire, el Pep i la Teresa, com ja fa molts anys, van ser a la Berriaguna el dia de Pasqua al País Basc i per tant tenen informació de primera mà. Doncs bé, no sé, comencem pel tema de l'amat, de sí. l'oposició la a la línia de molt alta tensió. Eh, em deies abans que tu vas arribar una mica tard manifestació. Sí, és que bastant tard, jo vaig arribar així com dues hores tard. Però hi va ser temps. I tant. Això vol dir que hi havia moltíssima gent, Moltíssima no? gent. Jo vaig arribar dues hores tard, jo pensant doncs, que, bueno, que jo vaig començar a veure gent de Catalunya Nord amb que anaven tornant i vaig pensar, això es deu acabat, i res. Encara no 300 o 400 metres, ja vam començat la cua de, de la manifestació. Era immensa, immensa. Uh -huh. La gent cantant, estaca als parlaments, música i molta gent de totes les edats, tot tipus d'eslògans. De uh -huh. eh, després de la mani a les 3 de la tarda, pues, a tot arreu veies gent amb adhesius amb diferents consignes. Eh, era impressionant. També pilots i pilots d'autobús aparcats, grups de 10. Era una cosa que feia impressió, la veritat. Feia impressió. Mhm. Uh -huh. Em deies, també que hi havia gent de la Catalunya Nord que allà en diuen eh, la TACT, és a dir, les accions es fan contra la THT. Eh, i, I quina sensació vas tenir? Que n'hi havia molts, que n'hi havia pocs, que tenien el mateix estil que nosaltres o, o un estil diferent? Bueno, aquesta gent ja fa un, més d'un parell d'anys que tenim contactes amb ells, ens hem trobat a dalt, a baix, pel mig, eh, es mouen molt, inclús per la Universitat Catalana d'Estiu a l'agost a Prada de Conflenc. Ja eren. Sí, i tant. Fa anys, tant, allà tots els polítics de coses de natura que hi ha, coses així. Uh, jo la diferència que veig és que per exemple, aquí vam començar fa vuit anys, molta gent no se'n uh -huh. recorda, les guilleries, vam anar a fer algunes arrossades. Vuit anys fa ja? De, sí, de que començar... Jo vaig començar, crec que hi ha gent que ja hi devia treballar-hi perquè quan vam arribar allà doncs, ja estava tot molt organitzat, venien metges a dins doncs, les malalties que pot causar tot això hi havia gent que ens venia doncs, a explicar què era mentida el que de ens deien que ho necessitaven per Girona per turisme i es va demostrar que si es necessitava eren per 3 dies Setmana Santa i 10 dies a l'agost però que es podia solucionar amb bombetes de baixa tensió i coses així i és clar eh, després d'aquesta moguda de les guilleries i tot això aquí vam quedar tots com una mica dormits i aquesta gent de Catalunya Nord, doncs i van treballar molt fort, tan fort que inclús el poble de que, que et diuen Montferrer... Montferrer. Hi ha una placa amb, amb pedra, amb els noms dels alcaldes, que diuen que si això es fais, pleguen. Mm -hmm. Aquí vam estar dormits. però això no vol dir que dormim, perquè fa més de dos anys que aquí la comarca eh, ens calla la, la, la premsa comarcal. Però s'han estat fent congressos de dos dies, xerrades, botifarrades xerrades fins i tot amb molts pobles d'aquí a la comarca s'hi han anat dues vegades s'han fet marxes de cotxes s'han fet concentracions davant del sucre eh, i et dic això de la, de la premsa comarcal perquè per exemple recordo eh, moltes vegades doncs, que ens n'hem enterat, eh, bueno, s'han enterat la gent pel periòdic i més en canvi que no, més que no la premsa pas, comarcal els no és correcte, per exemple fa uns dies va fer aquesta mani també tan gran a Perpinyà recordo un dels diaris que aquí era el País que posava Usona contra la Mat i era tota una pàgina el país. al País i la premsa comarcava a sortir dues raies vull dir que no sé, hi uns interessos o, o coses així i si, aquesta és la diferència nosaltres hem dormit uns anys i que allà dalt doncs, hi van a totes, a totes. allà dir, el, el, el que impressiona també de les manifestacions aquestes i més quan la veus aquí com a Girona que no és pas la primera que porta la pancarta tot un grup de senyors amb una bandera francesa com aquí, aquí, aquí davant, i esclar, et sorprèn, no?, i són els alcaldes. És el que t'anava a dir, que una, una de les diferències que a mi eh, em, em sembla, jo no fa gaire que vaig estar al, a la Catalunya Nord, per, per altres temes, i vaig veure cartells contra la línia de molt alta tensió a tot arreu, i sembla que allà sigui una cosa com més institucional, no? més, més assumida pels polítics que aquí, no? perquè aquí també hi ha algun alcalde que s'ha manifestat en contra. Bé, bueno, això se'n tindria de parlar. Per exemple, ara hi ha algun alcalde, ara quan la cosa ja podríem dir estar quasi bé beneïda, i a més a més, ara quan eh, els propietaris doncs, també s'han rebotat una mica, per dir d'una manera... Sí, però s'han rebotat però, quan els hi han tocat també sí. a, a la seva parcel a la seva finca. S'han rebotat tot... en quin sentit? Eh, defensar la per seva... Defensar Sí, seu... sí, uh -huh. sí, i això s'ha mogut algun alcalde però també tenim algun alcalde que és el contrari, que ja li interessa. Es, de pot, fet, es pot dir quins alcaldes sí, quins alcaldes no? Jo el que sé segur que sí és el de Call de Se suposa... Hi ha, a dir... hi ha en Jaume Mas encara que el de Tenas? Sí, sí. I és que... Ja ens ho van dir de Catalunya Nord, com vam formar aquesta plataforma aquí, de no a la Mat, aquí a la comarca, fa alguna cosa més de dos anys. Ens va fer una gran xerrada molt important que va venir molta gent a Taradell. Ja ens ho van dir. Diu, penseu que hi haurà molts alcaldes, Diu que els oferirien canvi, és a dir, ens deixeu passar la línia i el canvi, doncs, us oferim, doncs, no sé, fer el desviament de la carretera o una part del pavelló. Diu, pensa que això passarà. Mm -hmm. I pensem que això és el que està passant en molts llocs, Vull dir, això ja ens ho van dir ells. Sí, a sí, Cagnes de sí. Dènes els hi van proposar treure les, les torres que passen pel mig del poble per fora del poble que eh, la, la impressió ja serà la mateixa, diguéssim sí, sí, eh, sí. però que no estaran a dins del poble i a canvi d'això doncs eh, Mas continua a fer-me amb eh, a favor a Dolomat. Sí, potser un dels dos pobles que més s'han manifestat sempre en contra ha els de Taradell. Taradell i Ceba. Sí. Mm. Taradell i Ceba, de Tenes, dèiem? Calle sí. de Tenes estan a favor. Ah, a favor. Sí, sí. Ah, jo ho estava entenent al rei. No, no, no, està a favor. Sí. sí. Llavors, el que volia dir això que he dit que al començament ens havien dit que la necessitàvem per això de Girona, per les turístic i això ja sabem que han, de seguida vam demostrar que era mentida. Llavors va sortir-ho del tren de l'alta velocitat i llavors també es va demostrar que, per la, el llum que eh, no, la força que passava per aquí servia per 200 trencs, vull dir que també se'ls hi va descartar. Eh? I llavors eh, sempre havíem dit, tots la gent que ha estat ficat amb el no Nolamat i tant d'aquí com a Catalunya del Nord, de que això ho volien per portar ara energia a Àfrica, al Marroc, però que després, com que posar els centrals nuclears allà i pujar-la cap aquí dalt. O sigui que seria de fet com una mena d'autopista d'exportació de l'electricitat, sí. per entendre'ns. És una això. mica de neteja de les nuclears aquí a Europa, per portar-les totes allà al Marroc, o, sí. o al nord de, perquè també Algèria, sí. al nord d'Àfrica, perquè tota la porqueria és, que, sí. ja, per dir-ho així, molt breument... Molt clar. Eh? I en canvi l'electricitat portar-la cap aquí. I l'electricitat l'exportar cap aquí. Però seria, o sigui, més que res és un negoci, es tracta d'exportar l'electricitat. Sí, sí no, no, això està claríssim, que és un negoci de les dues elèctriques, tant la francesa com l'espanyola. I, I aquests són els que apreten els dos estats perquè realment doncs, es fa aquí aquesta interconexió. Sí, això nosaltres sempre ho han dit, però és que va quedar demostrat, per exemple, al País, el diumenge 28 d'octubre del 2007, sortia un titular que posa «Marruecos se convertirà en breve en un gran productor de uranio», i posava França nuclearitza el Magret». I llavors aquí hi ha un mapa d'Argèlia, Marroc, Líria, Líbia, i ens posen tot arreu on tiraran les, les centrals nuclears. Vull dir que el que nosaltres hem estat dient 8, durant vuit anys, no ens ho inventàvem, vull dir, ho sabíem. Uh -huh. I tot Perquè l'argument el... que fan servir a favor de l'amat, eh, el que jo he llegit, una mica, és que es necessita, es necessita per cobrir les necessitats elèctriques de com vénen turistes, etc etc. Per tant, no és això. No és això, això eh, és una autopista, o sigui, no és una cosa que pugui donar eh, llum a Torelló, llum a Girona, com diuen, i és una autopista, o sigui, no és... Es... Una autopista per exportar electricitat, una... ah, ah, és, és, és un negoci. Amunt i avall, depèn les convenències del moment. Hola, Francesc, bona nit. Hola, què Estava, parlant de la línia de molt alta tensió i d'aquesta gran manifestació que es va fer a Girona aquest diumenge, en la qual doncs, sembla que hi van haver -hi unes 18.000 persones, la més gran que s'ha fet fins ara, no? Sí, tant i eh, llavors també recordant una mica hi ja com estan les negociacions i això eh, l'any passat recordar que el president de l'estat espanyol i el president de l'estat francesa es van trobar a Girona i deien que era una de les coses més importants era parlar sobre la mat i que era com una gran cumbre o no sé què en deuen no, si i era. al final només va ser el de matí ells dos fer-se la foto amb tot de gent a les escales de la catedral o, o, sí, sí. i de vora ens vol dir el dinar van tancar tota la ciutat, tot paralitzat, i per rentar-se les mans tots dos i van posar un intermediari, que és el, el Monti. El Monti famós, el fan anar amunt i eh? Sí, i el Monti, simplement, és el que ens diu no, «Mira, doncs, podeu, ficarem soterrat, podeu, ficarem no sé què...». Eh, depèn de la... A més, a les primeres declaracions d'aquest home ja va dir «Depèn de la pressió que hi hagi i de les mobilitzacions, eh, la farem soterrana més tros o menys tros». El que passa que no l' mà, diem no, ni aquí ni ha lloc, ni soterrada ni res perquè no ho necessitem. No hi ha cap estudi eh? no hi ha cap estudi que digui que això és justificable. Uh -huh. inclsa el signt de greuges o apoyaar-ho. Aquí tenim un manifest que és el que ha fet arribar la gent, la gent de la Matozona. Degeixo només el començament perquè es vegi una mica l'estil. Diu avui les més de 18.000 persones que som aquí sabem molt bé per què hem vingut. Hem vingut perquè estimem el nostre país, hem vingut perquè no volem que ningú el destrueixi, i molt menys, sense cap justificació. Hem vingut per dir als nostres governants que no volem la mat i no la volem ni aquí ni enlloc, ni a la plana del Rosselló, ni a l'Empordà, ni al Pla de l'Estany, ni al Gironès ni a la Selva, i tampoc a Osona o al Vallès, unes comarques que ja fa dies que les màquines de... Suposo que és rei elèctrica espanyola. Sí, el rei espanyola. Estan foradant i destruint per sempre els nostres millors paisatges, precisament els més vulnerables, els més delicats i, per tant, els més estimats. Els que els propis governants van protegir com a espais d'interès natural, quina contradicció més gran, espais d'interès com els cingles de Bertí, les Guilleries, la Vall de Sau, Sabassona, etc. Uns espais on només hi podem passar de puntetes sense arrencar ni una flor ni una farigola per preservar el medi ambient, però Carreta Elèctrica Espanyola, amb el permís dels nostres dirigents, pot destruir impunament només pels seus propis interessos comerciants. Sí, com perquè fins i tot aquest cap de setmana a la premsa comarcal sortia que una senyora propietària d'uns terrenys doncs, havia aturat per segona vegada... La Sílvia Roura. Sí, no, no sí, no sé. És que la vam entrevistar ah. en aquest programa fa, mm -hmm. sí. fa... La primera vegada que es va aturar les ombres. Ah, molt bé. Mm -hmm. eh, amb això vull dir que, clar, ells actuen sense cap permís eh, de, de cap mena. I mm -hmm. eh, van, van per lliure, diguéssim, no? Llavors, ve si es troben doncs, una propietària com aquesta senyora, que que hi planta cara, doncs, eh, forçosament han d'aturar. Però això no vol dir, com ja s'ha comprovat, que de 15 15 dies tornin a allà i si la, aquesta senyora, doncs, no hi és això, doncs faran el que, el que sigui i, i potser ho faran aturar, però quan hi ja hauran fet doncs, la, la feina que han de fer aquesta gent, no? Sí, sí. Uh -huh. Què en penses, Francesc? he llegit que hi ha hagut algun ajuntament que s'ha atrevit a paralitzar les obres sí, però, però avui, avui mateix he llegit o sigui, hi ha hagut dos ajuntaments que un és el de Ceba i l'altre és el de Tardell, mm. que van fer-ho aturar, fins i tot eh, abans de pactar alguns propietaris amb la reta elèctrica espanyola l'empresa aquesta eh, Tardell eh, els hi va negar entrar l'entrada al poble per fer aquests actes, no? Uh -huh. i eh, nosaltres tenim, som testimonis perquè tenim fotografies i tot de que van entrar amb en un camión sí, sí, hi ha fotos d'això eh, jo sí, també les he vistes fent el signar dalt del camión com si no passés absolutament res ja, no? ja. Vull dir que això és una cosa eh, de màfies és el colmo, el colmo això ho veus en una pel·lícula i dius, bueno, és una pel·lícula uh -huh. eh, i doncs no, no, està, està passant això ja. és justament el que està passant aquí sí, eh? sí. Sí, és que a l'octubre devia fer un any amb el programa de la nit del dia de la televisió va sortir el director de reda elèctrica espanyola i va dir que aquesta, això ho farien, perquè pots comptar quatre pobles de rei, gent romàntica i no sé què, però que ells oferien. farien vull dir, ho va dir així ben bé amb la cara eh? vull dir que no. romàntics per no dir una altra cosa sí, eh? vull dir, la gent que estimem la terra o la volem protegir som gent romàntica que no val la pena vull dir. No... quatre replegats però cal dir que aquest personatge que dius tu ara és, eh, és, un, un alt, és, és un alt càrrec de la Generalitat per aquest assumpte. O sigui... El que ens qualifica de romàntics. Sí, exacte. Uh -huh. eh, vol dir que abans era un alt càrrec de reta elèctrica espanyola, ara potser, no, no sé si ho continua o no, uh -huh. però compte, és un alt càrrec compte. de la Generalitat. Home, una mica eh, a mi no recorda, que... salvant les distàncies, em recorda una mica quan hi va haver l'oposició al pàrquing de, de Vic, que va saltar fins i tot l'arquitecte municipal, uh -huh. en Sorinyac, que ara sí, l'han sí. hagut de tornar oh, a buscar. Sí. Eh, doncs llavors, eh, el que va passar és que van posar un alcalde comerciant i botiguer, en Girbau, i només perquè es fes el pàrquing. Quan es va acabar el pàrquing, doncs ja, ja, ja va estar. Van anar a buscar l'alcalde que els hi convenia per fer el pàrquing i d'alguna manera és això que estàs sí, dient, sí, no?, sí. salvant les distàncies. Passa que, clar, això imagina que passa amb qualsevol altra cosa i hi ha, hi ha unes, no sé, un... no sé com dir, unes multes, unes coses, unes, un càstig per, per fer aquestes coses, perquè tu, mm. tu no pots anar a casa del teu propietari i un forat allà, encara que li diguis que és per, jo que sé... Sigui sí, eh, pel que sigui. Ah, Vull dir, fotran un judici, és un pilot de cosa, aquesta gent, mira, ho fan així a la babalà, bueno, a la babalà, no, no, no, dir, i a més a més, això, res, això, no que, diu, res, i això que diu el manifest, no? ah. que diu, nosaltres no podem collir ni una floreta, sí, sí, sí, eh? sí, perquè si, sí, sí, per sí, exemple, sí. jo, el cas que conec, vas, uh -huh. al, vas al castell de Montesquieu i t'emportes una pinya uh -huh. i et posen una multa. Sí, sí, per això dic, per això dic perquè això ha passat, ha passat amb gent de Montesquieu, tota mm. la vida d'anar a buscar pinyes per encendre el foc, oh, i ara no es poden agafar pinyes del castell de Montesquieu, sí, sí. No es pot tocar ni una flor. Mm -hmm. I llavors, els que fan mal bé el paisatge a l'engròs, aquests, no els passa res. Veig que està subratllant el 9-9, Francesc. Sí, perquè avui informen que l'acord de l'Ajuntament de Cebo, que van prendre el dia 8 de març per paralitzar les obres de construcció de la Mat, ha quedat sense efecte. Mm -hmm. La resolució l'ha pres el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona, que la setmana passada va dictar una interlocutòria per pronunciar-se negativament sobre el cas. I després, mentrestant, encara no s'han pronunciat sobre l'altra resolu resolució Taradell. de Taradell. Encara no, no han dit res d'aquesta. Ho van fer més tard també, el de Taradell, eh? Uh -huh. Vull, sí, sí. Es donen molta pressa amb aquestes coses a anul·lar acords que no interessen no, i fan el joc al poder a l'estat, no? a les grans empreses aquestes no? eh, en contra de, de, del pensament doncs, de, de, del poble de, de, uh -huh. de la gent del carrer no? uh -huh. els polítics fan el joc, però és que jo penso jo, no sé si etaco massa a la premsa però és que trobo que el... la gent, gent s'assabenta de les coses gràcies a la premsa no? I, i els polítics doncs, hi juguen, per exemple Dos, dos coses tornant amb la màg. La manifestació de Perpinyà, com que era abans de les eleccions d'aquí, hi van anar doncs, amb aquest Puig Arcos i, i el d'Iniciativa. Eh, el, el dia de la manifestació de Girona, a la matinada, la ràdio anava dient que aquesta manifestació, a més a més de assistir-hi 2.000 persones de Catalunya Nord, la gent d'aquí, i si s'hi tirien representants d'aquests dos partits quan ha sigut l'hora, aquestes dues persones no, hi han, clar, no són eleccions, no s'hi han presentat. Però també, és clar, allà hi havia un bloc bastant gran d'un altre, que en diem partit, que no és ben bé un partit, que és la CUP. Però tenien una pancarta i hi havia molta gent. Però això no ho diu la ràdio. Això no ho diu. Vull dir, mm. no, estan jugant, vull dir no, no només els polítics, sinó que els donen encara més peu a la premsa. Clar, si la premsa diu la veritat, hauria de dir que aquests tios no hi han anat i que hi ha anat ha estat un bloc de la CUP. I en canvi no, més no informen. No. Sí, jo, jo he tret un, una informació del periòdico i sí sí, acaba dient a la manifestació, també hi van assistir diversos diputats d'esquerra republicana Iniciative. Pu. Eh? Expliquen també, és la versió del periòdico, que eh, el, la premsa francesa també se n'ha fet ressò, que el setmanari l'Express va publicar la setmana passada, el govern francès estudia fer passar la línia per mar, però és el que tu deies, no? que ni soterrada ni sota l'aigua, doncs no convéns la gent que hi va en contra. En Xavier Llorente, que és el portaveu de la plataforma No Alamat, va dir ahir, això és com quan t'intenten vendre una enciclopèdia que no necessites, és igual que te la posin amb les tapes verdes, vermelles, o que et facin descompte, primer que determinin les necessitats elèctriques i després ja parlarem de la resta, no? Sí, sí. Jo voldria destacar una cosa que és molt important i que Catalunya i Nord ho han, ho han fet molt bé. O sigui, eh, hi ha hagut un pacte amb tots els alcaldes, però absolutament tots els alcaldes de d'allà han de passar la línia de la Mat, uh -huh. i tots els alcaldes van decidir que tan sols fiqués, fessin un forat o toquessin alguna cosa en un dels pobles... Uh -huh tots en massa eh, de, plegaven, eh? Això plegaven aquí, els, plega, dimitien els dimitien, alcaldes dimitien els alcaldes eh? i hi han alcaldes de tots colors polítics eh? vull dir que no és que siguin més d'esquerra o més de dreda sinó de tots els colors polítics aquí no s'ha no aconseguit eh? però sí que s'ha aconseguit aquí a la comarca doncs, que deu deu alcaldes doncs es posicionin Eh, en contra no és que es posicionin en contra sinó que demanen més informació a l'Estat o a la Generalitat de, de veure per on perquè és que fins i tot no se sap ni per on ha de passar la, la línia yeah, yeah. Eh? fins i tot avui surt una informació no sé quin diari que demanen que, que l'Estat francès demana que, que potser doncs, passar sota pel mar saps? Dir que no saben ben bé ni per on ha de passar i resulta que la Reta Elèctrica Espanyola va fer forats a tot arreu per posar-hi les, les, les torres. Les torres eh? Vull dir que no, són coses que no s'entén, o sigui, la gent del carrer no pot entendre, això. No, mm. És molt greu. Okay. A més a més, quan, com tu deies, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, també va criticar la falta d'informació que hi ha hagut clar, sobre el projecte. Clar, clar. Llegeixo de aquesta informació al periòdico. Mm. I també ho va reconèixer el mediador europeu per la interconnexió. el Mario Monti, que és aquesta persona d'aquí de, de, de qui parlàvem fa un moment. I els del 9-9, que no van gaire enllà, jo crec. De totes maneres, veuen que se'ls intenta frenar quan han d'informar d'aquestes coses. El Coma Joan, en l'edició del divendres passat, fa una crítica molt forta contra els Mossos d'Esquadra, perquè diu que estaven uns quants periodistes en el Solar d'aquesta senyora, sí, Dona Silvia Roura, que deia. I van anar als mossos d'esquadra a molestar els periodistes, sí, sí, sí. a treure les, les identificacions, mm. a impedir que fessin fotografies. O sigui que... Sí, sí, ja ho he llegit és en aquest article que es titula Correcuita, que és una secció petita sí, que té. Sí. Que té el Josep sí, Coma Joan. Aquest periodista, aquest mateix en Coma Joan, mm. quan es va fer la marxa de cotxes contra l'amat per Girona i per aquí a la comarca, uh -huh. eh, es, va, es va passar per que aquesta marxa, al uh -huh. passeig de Vic es va fer la roda de premsa, l'endemà el, el, el Punt Diari i tots els diaris sortien, no?, que es, havia fet una gran marxa amb cotxes contra la mat, i una roda de premsa. Doncs, el, el, el periòdic de, que treballa aquest sí. periodista, uh -huh. no només no va fer cap notícia sobre això, sinó que hi havia un petit comentari d'aquesta persona, de Coma Joan, enfotent-se que eh, la gent de, de no a la mat una roda de premsa Vic quan a la línia no passava per Vic. Mm. Això ja és colmo, no? Una mica de tot, sí. però sembla que en aquest cas sembla que ha rectificat una mica. Mm -hmm. Estem arribant a la mitja part del programa. Mm, continuarem en la segona part parlant d'aquests altres dos temes que dèiem, parlant del País Basc, de la Berriaguna, que vau estar-hi, parlant també d'aquest debat sobre els transgènics que es farà Vic, el Sucre... Uh, aquest divendres que ve, i també amb la Montse Arnau, la nostra corresponsal, la Sant Adrià del Besòs, volíem parlar de la guerra de l'aigua, que ja ha començat. Mm -hmm. També tenim un article del Jamal el Messiani, que ens il·lustra sobre Gaza, uh, Palestina, i també volíem parlar, de veure si temps de tot, volíem parlar d'en de, de Mumia Bujamal, perquè ara s'ha sabut, fa molt poc, que s'ha rebutjat un nou judici per aquest periodista condemnat a la pena de mort. Tot això serà la segona part, suposant que tinguem prou temps per encabir-ho tot. Fins ara. I em passa, les hores se'n fan llargues. M'assec a terra, veig com la gent em mira. Dos nens somriuen, i veig dos mares com em criden. And bear Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna i Radio radioona sense Més enllà de la innocència. Cocktail contrainformatiu. finalment aquesta setmana alguns mitjans de comunicació s'han decidit a, a destapar-ho a mitja setmana ja vaig veure el diari avui que a tota plana titulava amb dues lletres, amb dues paraules molt grosses Emergència Nacional Francesc, em sembla que ja tenim la trucada a punt, Montse, bona ah, nit val, val. Hola, bona nit, Hola tal. Estàvem introduint el tema aquest de l'aigua perquè sembla que m' entratrat en, en una guerra de l'aigua oberta, tu, tu què n noopines, monser. Mira això de la guerra de l'aigua i ja ho diu La, com se diu el Jordi Ausàs, el conseller de Governació i ens alcalde de les Seu d'Urgell. Diu que si no anem en compte que això s'acabarà sent una guerra de l'aigua. Perquè aquest senyor hi com se diu el del PSC de Lleida també, estan en contra d'en Francesc Baltasar, que també em sembla recordar que és del PSC, i llavors estan és generant... És eh? D'iniciativa, aquest? Sí. Vale, vale. Pues estan generant, que diuen, el, el, ho diu el titular de la Vanguardia, uh -huh. eh, una, unes esquerdes en el govern tripartit. Uh -huh. llavores que ara no es tracta de diferències polítiques, Uh -huh. sinó, i fa servir aquesta frase, uh -huh. el es tracta de la guerra de l'aigua. Potser han estat massa ocupats amb les diferències polítiques i potser s'havien d'haver ocupat abans de les, de, dels temes reals, no? de les necessitats autèntiques de la gent. Si pues porten mitjany preocupats pel dia de les eleccions i ara estaran mitjany més preocupats perquè si les han perdut, si les han guanyat, i tampoc solucionaran res. Uh -huh. Ni ho van solucionar en el seu moment ni ho solucionaran ara. Estan fent el que, segons el vent bufa, que uns diuen que sí, doncs pues a veure com ho fem. Que els altres diuen que no, doncs pues a veure com sortim de la tolladero. Ara se les carrega la, la, la ministra aquesta, que està en funcions. Pues la Pristina que Narbona. No... Exacte. Que no proposaran res fins que facin el govern, perquè si hi haurà el ministre, qui hi hagi d'haver, que aquesta total està en funcions. Tota l'estona van buscant excuses per no arreglar res. Uh, Francesc, deies que al 99 hi havia uh, un, un article sobre el tema? Sí, el signen conjuntament els diaris el Periódico de Catalunya, el Diari de Tarragona, el Segre de Lleida i el 99, de Osona i el Ripollès. I el títol justament és Evitem la guerra de l'aigua. Uh -huh. eh, doncs aquí a La Vanguardia ho parla de, senzillament l'aigua dividi el govern uh -huh. i parla d'això. Sí. Que les qüestions dividir-se per alguna cosa perquè a mi un, una cosa un tema que no he acabat d'entendre mai és que a veure ens estan dient que hem d'estalviar aigua jo suposo que tenen tota la raó això és indiscutible no? sí. però enfront del petit glob d'aigua que ens podem estalviar quan ens retem les dents i tanquem l'aixeta que uh -huh. doncs, s'ha de fer i moltes altres coses, fer servir l'aigua de la banyera per regar les plantes, etc etc pel, pel lavabo, pel vàter, vull dir enfront d'aquests petits estalvis eh, jo l'altre dia vaig estar eh, cap al cantó de la Vila Juïosa tu, Montse també sí. i eh, al costat de la, del parc aquest de la Terra Mítica que suposo que també és un un desori d'aigua la, la que gasten, hi ha un camp de golf que és immens, que és una cosa claro. vergonyosa, i llavors dius, a veure, els camps de golf els han tancat o no els han tancat? Avui per, per TV3, a les notícies, deien que els camps de golf, o sigui, treuen un decret que anirà a partir de demà, que la zona metropolitana eh, no fotran en multes, amb, amb la gent que renti el cotxe amb la, amb la gent que ompli les piscines, en fi amb una sèrie de coses i, i especifica que els camps de golf no, no fotran multes perquè gasten aigua eh, que ja prové d'altres doncs, coses uh -huh. eh? o sigui que o sigui, els camps de golf no ara tu pot. vigila quan et rentes ah, les dents això mateix, va, que ja està bé eh? sí, va per aquí la cosa aquesta notícia l'he sentida jo sí però em sembla que acabava dient, que era una notícia que deia que amb una empresa constructora de Sant Colgat sí. li han fumut una multa sí, sí. Per, omplir per omplir una, una piscina. piscina. Sí. A llavors uh -huh. deien que, no me'n recordo quin altre ofici era que han dit és que això no es pot multar, ah sí, de rentar els cotxes, uh -huh. si tu vas a rentar un cotxe no es poden multar, El pots pots rentar perquè és una activitat econòmica i jo he fet la reflexió que he pensat llavors clar, camps de golf com és un negoci, també és una activitat econòmica, mm -hmm. i els pagesos que estan reclamant poder regar els seus horts, ara, ara, ara. aquests ara no és activitat econòmica ara has entrat en el nous de la qüestió, sí, perquè justament els pagesos, exacte. caram, si no poden regar ja m'explicaràs a veure Aquí què fan està, que un camp de golf no ho poden prohibir perquè és activitat econòmica i un pagès i el seu bestiar que mm -hmm. han de regar les cols i els ancians que que nosaltres ens mengem, uh -huh. com ho faran? Sí, sí, sí, sí, és veritat això. El setmanari directe, no sé si és l'últim, aquest és que tens, sí. Francesc, em parla del tema, no? El de la setmana passada, sí. sí. Uh -huh. El golf consumeix la mateixa aigua que 20 milions de caps de bestia. Imagina't. 20 milions. No, sí. Això Catalunya. Eh? Aviat has dit, eh? Perquè en... vagin tenint uh -huh. activitat econòmica. No és estrany que cada vegada hi hagi menys pagesos, oi? Claro. Claro. Ah. Bueno, això ja ha afegit amb el problema que tenen de l'aigua. Eh, jo ara, de memòria, no me'n recordo, però també van dir el preu que ells cobren... Mm -hmm. Montse, s'està sentint una veu de fons? No sé si és a casa teva o, o, o és una interferència de la ràdio. Digues, Francesc, digues. No, que un altre dels temes és aquest, aquest casino. Sí, sí. Ens assen... Perdona, ens assents, Montse? Ara sí. Val, val. Seguim, seguim. un gran casino que tenen planejat a la comarca de Los Monegros uh -huh. entre la franja de l'Aragó i la Saragossa uh -huh. i diu que serà tan gran com Las Vegas sí, sí, sí, una, sí. una còpia o sigui, un lloc on no hi ha aigua i duran bé de fer anar l'aigua per força o sigui, uh, trien un desert perquè el de terra mítica a uh, Lacan si fa no fa és el mateix no, és a dir, una no. muntanya pelada i allà cuidado Ah, ho era en, el seu, en el seu moment no ho era. La van cremar. I ah, la van cremar de que, sí, per poder-ho sí, sí, fer. A partir ah. de cremar-la, sí. de cremar van declararla la eh, diguéssim sona catastròfica, però no, no ho dic bé, perquè sona catastròfica és quan és una cosa natural. La catastròfica és ara, una mica, no? Exacte. O sigui, primer la van cremar uh -huh. i llavors el senyor Saplana va ser un negoci. Uh -huh. I jo tinc encara la revista, em sembla que era el temps, on explica que quan van començar a fer forats van trobar uns restes arqueològics uh -huh. i els del parc es van comprometre a respectar és restes arqueològiques i que els inclourien a dins de la visita turística que es faria per aquell parc temàtic. I ho han fet? No. Uh -huh. No, no, no ho han fet, uh -huh. però ningú ha dit res tampoc. Sí, uh sí. -huh. I no era un desert com acabes de dir tu, eh? Uh -huh. dir, no, no, no, no era tan desert. No, gens. Gens de ser, dir, van la van provocar, van provocar el desert per després poder-hi fer el negoci Exacte, uh -huh. igual que totes les terres que hi ha ara al voltant Però aquella concretament la van cremar uh -huh. Uh -huh. Perquè és que encara, ja et dic, va sortir en el diari Si busqueu per internet hi han molts foros quan parlen uh -huh. d'aquestes coses Que encara s'ho qüestionen uh -huh. Sí, sí, un altre problema és entrant ja en això també de la guerra de l'aigua Eh, és el fet de, del que diuen també els, an, els antitrasversaments de l'Ebre. No? Que, clar, eh, València i Múrcia eh, necessiten aigua i per, per què no en tenen, però és que el problema és que l'especulació de, dels constructors ha fet que tota la costa estigui... Eh, o sigui, que hi haguin cases a tota la costa. No? Uh -huh. Uh -huh. I clar, eh, que eh, els serveis, els, o sigui, han, han construït sense pensar en els serveis que necessitava tota aquesta població uh -huh. de gent. No? Uh -huh. I clar, eh, ara es troben doncs, amb, amb el problema aquest. Eh? Uh -huh. Un problema doncs, que defensen, doncs, bueno, eh, el PP, va de, defensen molta molta gent, uh -huh. eh? sobretot la gent que viu allà, perquè, clar, és un problema. Uh -huh. eh? I... I, bueno, i, i en canvi no saben veure potser tampoc el, el problema que pateix doncs, Barcelona doncs, en aquest, aquest temps. No? Ni, ni, és que ni ho saben ni ho volen. No, no, segur, segur que no, eh? no volen saber. No, no, ni els interessa sí, per ver. Sí, bé. sí, segur. segur. Uh -huh. pues Què et sembla, Montse, ho deixem així per avui? Sí. Com que és un tema que desgraciadament no es resoldrà... No, d'aquí a la setmana que ve... No en tornarem a parlar. Nosaltres ahir vam tenir una mica de pluja, eh, per això. Oh. I el riu avui baixava... Un pam. Un una, pam. Mica, una mica sí, més sí, plàstic. Sí, sí, sí. A veure si... A veure. És molt un pam comparat amb un dit que baixava sí, abans, sí. abans d'ahir. Molt bé, digues, digues. Aquí hi aquesta tarda plovisquejat, el que pel País Bàs en diuen el xirimirí. Bé, ah. més això que res, no? Sí, uh -huh. que et diguis, sí, sí, més val això que res però bueno ens han en falta molta més eh? d'aigua sí, sí, sí. molt bé, doncs gràcies per, per informar-nos i continuem la setmana que ve vale. Vale. Salut. Vale. Salut, salut no sé si li volies dir res més del directe sobre el tema o, o canviem de tema et sembla? sí, és que jo crec que estem obligats a parlar-ne cada setmana eh? no podem deixar de parlar d'aquest tema ara. ja veureu que ara han, han, obert, han obert el foc d'una manera clara M'he fixat molt en els diaris aquesta setmana. I ha coincidit amb, amb aquesta, aquesta puja d'ànim que el que li ha donat al Saura. El Saura ha dit que aquests de Madrid són uns irresponsables. Mm. Bé, ho seran o no ho seran, però si un conseller diu això, doncs clar, llavors és que la surten, cosa està molt negra, clar, ja. I ara, ara, ja no, ara ja no poden dissimular-ho més, no? Un cop passades les eleccions... Ah, ara, ja, ara ja comencem a parlar de problemes el no? que passa també és que clar, aquests partits polítics eh, quan venen eleccions et diuen una cosa i quan tenen un cert poder o tenen, eh, estan ficats amb el tema en qualsevol tema perquè toca el tema de l'aigua eh, llavors doncs, resulta que canvien d'opinió uh -huh. no? i el fet de que doncs, aquests siguin doncs, els capitostes de dels partits fan canviar o intenten fer canviar l'opinió dels altres militants dels altres, del, del seu partit no? uh -huh. i clar, eh, llavors la gent eh, acaba, acaba que, que, no, que clar ja, no se'n fia no? i això que deies del que han construït aquí a la costa del Mediterrani uh -huh. hi han estudis fets que diuen que la despesa que fan els golfistes uh -huh. no és, no és l'única hi ha un estudi elaborat per la Unió Europea que assegura que els turistes de la conca mediterrània tenen un consum d'aigua que duplica la mitjana de les llars particulars. Si comparem els habitatges de Barcelona i els apartaments turístics de la Costa Brava o de les Illes Balears, la desproporció encara és més gran. Sí, sí, sí. Al costat dels 125 litres per persona i dia, al barri de Gràcia, per exemple, a Barcelona... Podem arribar a trobar dades de fins a 1.000 litres per persona i dia a municipis com Lloret, durant la temporada alta. Quina diferència has dit? 125 litres per persona i dia al barri de Gràcia de Barcelona. I 1.000 litres, 10 vegades més, 1.000 litres per persona i dia a Lloret, per sí, exemple. Sí, sí. És, és terrible. La clar la Perquè aquí s'hi deuen incloure piscines i de tot. Clar. No, jo crec que els hotels, vull dir se'ls hauria de donar doncs, menys força d'aigua de, de boca que diuen ells de la xeta Vull dir uh -huh. si la xeta de pas, això ens ho havien dit fa anys a més de posar-la a tope doncs la poses que no si vingui l'aigua en tanta pressió la gent es pot dutxar igual no tanta. i no s'en perd tanta no sé si ah. això ho apliquen o no ho apliquen no. Però ja pots contar. que no jo penso que rejant la meitat la gent es dutxaria igual i, i amb el pilot de places d'hotel que hi ha déu que es I si això ho compares amb la gent que no té aigua neta ni per veure, mm -hmm. el tema ja és dramàtic, perquè tampoc hem de perdre de vista. Mm -hmm. Si nosaltres parlem de guerra de l'aigua, la gent que s'està morint de set, literalment, mm -hmm. eh, ja no és una guerra, ja és una gran derrota. Mm -hmm. Sí, d'aquests no se'n parla. D'aquests no se'n parla. Mm -hmm. eh, potser que canviem de tema, no perquè el tema estigui exaurit, sinó perquè el temps corre i mm -hmm. volíem no deixar passar eh, el programa sense informar-vos que aquest divendres a les 9 del vespre... A dos quarts de 9 del vespre, al de Sucre, hi ha un debat sobre els transgènics que el convoca la plataforma Som lo que Sembrem sí. de Vic. No? Sí, sí, Ens sí. ho expliques una mica, Pep? Sí. Eh, bueno, eh, de fet, la, la iniciativa és de, és de Som el que Sembrem i del de, Sindicat Unió de Pagesos, no? Eh, eh, hem, volem fer un, es, un debat, un debat perquè eh, tothom entengui els mals que pot comportar eh, els els transgènics, no? els transgènics uh -huh. eh, i, bueno, i per això doncs diguem, eh, l'Assemblea Pagesa, ajuntament amb moltes entitats en la que estem ficats el casal independentista Manuel Vius i moltíssimes altres entitats, eh, Doncs, eh, tirem endavant, no? És una iniciativa, hem, hem intentat fer, o, o fem una, una iniciativa legislativa popular, que vol dir que surt de, de, de la gent del carrer, uh -huh. una iniciativa doncs, perquè eh, es traslladi al Parlament de Catalunya, al Parlament de Catalunya eh, sigui capaç o no sigui capaç de, de dir que Catalunya, o de fer que Catalunya sigui eh, un, un... Territori. Un territori eh, lliure de transgènics, no? Uh -huh. I aquest debat eh, el farem, a, com deies tu, Rosell, el divendres que ve, dia 4, a dos quarts d'una de del vespre, a l'edifici del Sucre. A quin lloc del Sucre? A bé? la sala que, Colli Bardolet. Molt eh? bé. I intervendran doncs, gent que prové de, de, dels, diversos, dels diversos sectors de, de producció, de consumició, de, mm -hmm. de la... Eh, de, de, de la Generalitat diguéssim uh -huh. i, i, i dels investigadors no? uh -huh. uh, llavors uh, tota aquesta gent sí, perdona, eh? sí, sí. aquests ponents que ara ens diràs uh -huh. tots van a favor o en contra dels transgènics? Bueno, se suposa que, que dos estan a favor i dos estan en contra no? així serà Perquè... debat, debat de debò sí, sí uh -huh. serà un debat de debò no? uh, mira, només dir-te que hi ha en Xavier Ferrer responsable dels transgènics del DART Eh, per tant, dir aquest... si és responsable dels transgènics és que hi està a favor perquè si no eh, la Generalitat ja no, ja no hi ficaria un responsable ja tallaria d'arrel mm -hmm. eh? i és Departament d'Agricultura d'Agricultura i Ramaderia i pesca, I pesca. Sí, però ara han tret a la P no ah, sé sí? per què l'han tret pesca, abans sí, sí, era d'art des de fa mm -hmm. temps eh? ara, ara la P, sí. no sé, ara, ara no deu pesca deu anar a un altre departament a la pesca mm -hmm. llavors ja en Josep Polarieta que és professor d'enginyeria agrònoma a la Universitat de Lleida i és, està ficat a dins de la plataforma Som el que Sembrem. Per tant, en contra eh? dels transgènics? No, per tant, a favor de... Ai, en contra dels transgènics, ja dius bé. Ja. Mm -hmm. Llavors hi ha l'Agustí Mariner, que és el president de l'Associació General de Productors de Blat de Moro d'Espanya. Se mm -hmm. suposa que aquest dia estarà a favor eh? mm -hmm. dels transgènics. I llavors hi ha en Salomo Torres, que és un pagès i és president de, de la cooperativa eh, ecològica Urtec. Per tant, aquest hi estarà en contra, eh, presumiblement. No, aquest estarà contra. No? Ah, doncs pot ser Llavors, molt interessant. Serà, crec que serà un, un debat molt interessant i, i ho hem fet amb Unió de Pagesos perquè Unió de Pagesos doncs és el sindicat majoritari aquí a la comarca i perquè els pagesos eh, són els primers de que... De que els transgènics eh, o sigui que es portin a terme els transgènics a, a, la, a la producció no? mm -hmm. o sigui al plantar i vaig quedar sobtat jo perquè la majoria de, de pagesos saben o sabem que hi ha, que segons quins productes eh, porten transgènics mm -hmm. però és clar, no, fins ara fins no haver format aquesta plataforma eh, ningú sabia què fer per per mm -hmm. Per evitar-ho? Per evitar que... No, el problema és que aquí a l'estat espanyol no hi ha cap normativa. I ara no sé ja si serem a temps, perquè ja s'ha barrejat tot. I lloc, si hi ha unes normatives, eh, perquè a dintre d'aquesta... aquí amb aquests actes es, es vendran pel que vulgui uns CDs de 30 minuts 'experiències uh -huh. de gent doncs, que fa cultiu ecològic o ramaderia ecològica sí, i, que, i, i estan afectats. De dir, o sigui, hi ha... Afectats en quin sentit? Però, sí. Hi ha diversos sentits, no? però hi ha una ramadera que és usonenca però que viu al Pirineu que o sigui la Generalitat eh, perquè, perquè tu puguis vendre o perquè tu puguis tenir eh, productes ecològics eh, aquí sí que hi ha una normativa no? i que no hi ha de sortir quan fan els anàlisis cap vena de transgènic i això Bé, doncs resulta que aquesta noia eh, té tot el bestiar doncs, per allà les, les pastures de, de la, uh -huh. eh, i que no pren absolutament res però que en un moment donat a l'hora de vendre'ho diuen no no això no pot ser ecològic doncs perquè hem trobat això i allò cony com és oh, no sé doncs resulta que havien menjat alguna cosa, clar, el polen de, el polen de, de, les, de, les, de les plantacions, de, de les plantacions transgèniques. transgèniques, doncs clar, quan fa vent s'escampa, sí, sí. eh? doncs resulta que aquesta noia no va poder vendre com a transgènica eh, tot el seu material, eh?, doncs perquè el polen que s'havia portat allà doncs, uh -huh. havien menjat les vedelles i les vaques i tota la pesca o no? sigui vulguis o no vulguis, o sigui, vulguis, que... o no vulguis eh, els pagesos est, els pagesos que volen fer eh, cultiu o armaderia ecològica es, es poden veure afectats en un moment donat doncs, per una altra persona doncs que usi eh, transgènics no? i els transgènics sí, sí. Doncs, bueno, eh, és una cosa que clar nosaltres quan tu menges un aliment, eh, no ho saps si porta transgènic o no. O sigui, llavors mm. no, eh, surten a l'enfermetat, surten a l'aig, sí, sí. surten a històries... Sí, ho pots sospitar una mica. Jo, per exemple, a mi, jo no hi entenc res, però a mi em fa sospitar que sigui transgènics. els tomàquets que els has de pelar perquè la pell és inmenjable. Mm -hmm. Vull dir, mm -hmm. és una pell tan forta, tan forta, que, sí, que, sí. que, que pràcticament s'han de pelar. Això abans no passava o bé les maduixes que duren tot sí, l'any sí, sí, gairebé, sí, sí. no? Sí, sí, sí, sí. Aquests productes fora de temporada, dius, eh, com és? Potser pots mica... els hivernacles, sí. però potser no n'hi ha paraula. És, és una mica que la crida de l'Assemblea Pagesa, no? Que la gent consumeixi els productes que són del moment, o sigui que... De la terra. De la terra i del moment va si No pot ser que hi haguin maduixes tot l'any i no pot ser que hi haguin tomàquets, per dir-ho manera, tot l'any, ah. sinó que hi ha un, hi ha un hi ha una moment quan, quan es cullen els tomàquets i quan es les maduixes. No? De fet, els trigènics aquí a Catalunya amb el que ens afecten més és amb el blat de moro. Amb el blat de moro que fins i tot amb aquest mateix CD que dic es veu un... un que cultiva blat de moro, ja ha tingut de, de tallar tot el blat de moro dels camps, ja han anat voluntaris a tallar-li el cremal perquè se li havia contaminat. De Llavors, clar, vull dir, si diem, aquí només tenim blat de moro transgènic, tampoc ens afecta tant. Doncs si sí, ens afecta perquè aquest blat de moro no es diu que és transgènic, es porta als assecadors, els assecadors es barreja sense saber-ho, i llavors això passa a menjar-se els animals. No, vol, dir, mateix, no? vol dir que es contamina tota sí, la cadena exacte, vull alimentària. Dir no? eh? vull dir, just aquí vull dir el que és fa transgènic que, que hi ha proves i hi ha de tot és amb, amb blat de moro. Perqu que el blat de moro és, és una part de, de moltes farines i de molts aliments. I els secaadors vu dir no hi ha postos, ho barregen tot, ara fan aquest, ara fan aquest. i, i bon, això està comprovat no? que moment com que no hi ha cap normativa, tothom s'ho passa. Està tot barrejat i serà molt difícil de... que ens declarin. Clar, I això també, eh, diguéssim, eh, augmenta augmenta el... Eh, eh, diguéssim... Eh, eh, ho, venen, ho venen dient que eh, fa molta més producció, uh -huh. que va molt més ràpid, Les en epidèmies. fi, eh, coses d'aquestes, uh -huh. eh, que fa que el que planta hi veu un interès econòmic, clar, i pre, llavors prevaleix més l'economia, diguéssim, que no pas el que vens per menjar, ja sigui per tu o pels animals o pel que sí, sigui. Sí, no? I després, I va, hi, ha, ha i després de hi ha un pilot d'al·lèrgies que, que ningú això, sap d'on venen. Sí. Això, a més a més, afavoreix que la pagesia petita doncs, cada vegada sigui, que n'hi hagi menys i que el poder aquest de, que tenen doncs, certes multinacionals de, de menjar i de, doncs, eh, eh, agafin eh, xupin eh, eh, aquests petits pagesos que, ens avisen clar. que ens falten dos eh. minuts de programa, jo torno a repetir la convocatòria mm. l'acte, aquest debat sobre els transgènics es farà el divendres dia 4 d'abril a l'edifici del Sucre a la sala Colli Bardolet a dos quarts de nou del vespre. Veig que en aquesta convocatòria que jo he vist eh, penso que a Vilauep mm. i que ara també està penjat a Revolta sí. Informativa, que és aquest, eh, aquest, aquesta pàgina que, que els col·lectius independentistes i altres mm. doncs, heu engegat, eh, veig que també diu que hi ha un nucli d'activistes sobre el tema Som, el que sembrem, a Torelló. Sí, hi ha dos nuclis ara a la comarca, el de Torelló i el de, i el de Vic. Sí. Bé, doncs veurem a veure si contactem amb aquesta gent de Torelló, que ens ho Sí, ja s'han fet unes on... accions com demanar signatures, eh, perquè es necessiten 50.000 signatures perquè el Parlament pugui parlar del tema dins del <laughs> Parlament. Sí una cosa molt forta, no? Si no tens les 50.000 signatures, els els gentinis no no, hi no és un problema, eh? no, no, no és cap problema. A 150.000 signaturs ja vols es veuen forçats, a, però llavors també podria començar-ne a parlar, però un contra, eh? Començar-ne molt... a parlar. Tampoc hi vol dir res, eh. Molt bé, ja. ho deixarem aquí ens ha quedat pendent el tema de la BRGuna i de la situació al País bas que donaria, donaria per a un altre programa i, bé, ho deixem pendent. I lo del Mumia Bujamal, que també ho explicaré. Del Mumia Bujamal i l'article del Jamal el Messiani que parlava de Gaza, de la situació per al Cristina, vale. uh, tenim el temps que tenim, ho deixem aquí fins vale. el dilluns que ve. Bona nit. Salut. Bona nit.